Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin as-sadiqil w'adil ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman 'alim. Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu w'arinal baataila baatilan warzuqna ijtinaba. Wadkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas-salihin. Azahwara Najed otabranjem stvorenju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj tetsoj i porodici ashabima i vjernicima do susnjega dana. Gospodaru naš, poduči nas znanjem koje će nam koristiti i daj da primijenimo ono što naučimo, gospodaru naš. Ukaži nam na istinu i daj da je slijedimo, gospodaru naš. Ukaži nam na neistinu i daj da je se klonimo i učini nas od čestitih robova svojim. Čas mi je i zadovoljstvo da sam i večera sa vama u jednom manjem broju, ali nimalo manje važnom. Molim gospodara da ova, ova milost, ova kiša koja danas oživljava zemlju, da ovo naše prisustvo, ako Bog da oživljava naša srca, jer je mudvi Lukman kazao sinu svome, o sinko moj traži znanje, doista onako... Kao kiša oživljava zemlju, tako znanje oživljava srca naša. A molim gospodara da ovaj današnji dan novine nući budu činom oživljavanja srca naših. Jer uzvišeni gospodar kazao: "Jeferilahu allazina amanu walazina uta'u ilma darajat." Da će Allah na visoke stepene uzdici vjernike i one koji traže znanje. Ovo mjesto je od ranijih dana, još od prija rata, bilo posebno. Danas je posebno zbog toga što iz ovog mjesta svaki puta nosimo dvije istine koje svakvi vijednik mora nositi. Prva od tih istina je Fala Fa manna la ilaha illa Allah Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. I ovaj ajet govori da je znanje dio našeg vjerovanja. Jer je gospodar kazao Fala Fa ti znaj. Druga istina koju nosimo je wa'lamu Wa kaže Gospodar znajte Enne fikum rasulullah da je meju ma Allahu poslanik. Ponovom okazije pokazuje nam zna, na znanje o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koje moramo usvajati. Ona je bez koga mi ne bismo mogli znati ispravno vjerovati našega gospodara i što štoinsa bude više upoznavao poslanika salallahu alaihi wasallam evo mi ga upoznajemo kroz halku hadisa kroz govor koji je on kazao što budemo više upoznavali našeg uzara onoga koga je odabrao onaj koji najbolje zna stvorenja svoja da on prenese objavu njegov više ćemo mi biti vjernici, više ćemo znati za našeg gospodara njega poricati, njegove hadise poricati da su istina može samo onaj koji ga nije upoznao kaže gospodar em lem ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ili oni ne znaju poslanika njihova pa ga pa ga odbacuju onaj koji istinski spozna svoga rasula svaki ima tomo svoga bića biće ponosa što je on sledbenik onoga koga je gospodar odabrao da prenese njegovu objavu i znate car Heraklija je bio bizantijski car i pređu svojim ljudima vidio je Ebu Sufjana koji je tada nije bio musliman čak je bio najžešći protivnik Muhammada salallahu alaihi wasalam Pozovega kod sebe i kaže i pita ga u postaniku salallahu alaihi wasalam kaže kako je porijekao Muhammada alaihi wasalam kaže Ebu Sufjan on je kod nas čestita roda kaže on njemu je li Muhammad salallahu alaihi i kada slagao kaže Ebu Sufjan nije nikada nikog slagao i ovo je predaje koji nam prenosi kaže da je Abu Sufjan u tom trenutku poželio da je Muhammed aleyhissalam nekada nekog slagao aliako je bio nevjernik njega pito potvrditi pazite cel haraknija pita o istinosti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem a, a. a. neprijatelj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ga ne želi potvoriti. kaže je li Muhammed aleyhissalam ikad iko slagao kaže nije nikad nikog slagao nije nikad nikog Prevariju. Kaže, da li se broj muslimana povećava? Kaže, svakim danom broj muslimana je veći i već. Da li se niko odmetnu kada je islam primio? Kaže, niko se nije odmetnu. I to je karakteristika prave vjeri. Kada je islam, kada insan upozna pravu vjeru, osjeti njenu slaz, onda je neće napuštiti. Kaže car Heraklija. Onaj koji još ne vjeruje Muhammeda I Ebu Sufijana, a sluša riječ Ebu Sufjana koji je protivnik Muhammadu alaihissalama. Ako je istina to što govoriš, taj čovjek će vladati mjestom na kojem ja danas stojim. I doista se desilo, Bizantija je pala u ruke muslimana. Ovo su riječi onih koji nisu voljali Muhammadu alaihissalama. Zato je bitno da mi spoznajemo o našem Resulu i o našem gospodaru što ih više upoznavamo više ćemo osjećati slast u našim srcima što smo vijernici da nema ni jednog hadisa Resulullah s.a.v. koji nas motivira da učimo o poslaniku koji nas motivira da stičemo znanje da odjemo na predavanje bio bi nam dovoljan hadisa Resulullah s.a.v. koji kaže inna Allahe wa malajkatehu doista Allah i meleki njehovi men fi samavati vel ardu I oni na nebesima, i oni na zemlji. Hatte lhoutu fil bah, i kaže riba u mor. Va hatte nemletu fi huđriha, i kaže mravu u svojoj rupi. Le jestavu filunari tali bil ilmi. Kaže donose istikvar, traže oprosta za onoga koji traži znanje. Zamislite, kad bi insan bio svjestan znanja kojeg slijedi, kada bi na takav način ne Ja idem, a znam da me goj gospodar blagosilja, meleki njegovi, životinje i, i oni meleki na nebesima i oni meleki na zemlji traži za mene istikvara oprosta za, za ono što radi zbog toga što ti će im znanje. Da nema jednog hadisa na stimuši, mi bismo imali dovoljno razloga da dođemo i slušamo hadise Rasulullah s.a.w. Znanje je bitno i zbog toga što mi smo svaki dan u borbi sa našim šejtanom najbolje oružje koje možeš da imaš u tom trenutku je da imaš znanje znanje ti treba da bi znao da da si pogriješio moraš znati šta je haram šta je halal šta je dozvoljeno šta je zabranjeno da bi znao da si pogriješio ako hoćeš da se povratiš gospodaru da učiniš teb objeti treba znanje da znaš šta trebaš uraditi teba bude primljena da bude da je, da ostaviš da se pokaješ da tražiš halala od osobe Ako si onanijelo, ako je u pitanju međuljudski odnosi, ako si onanijao neku zlo, da bi teba da bi teba bila primjena. Ono što zelim još kazati vezano za sticanje znanja jeste da mi moramo naučiti da je postoji znanje o gospodaru i znanje o propisima koje je dao gospodar. I ono što je bitno u odgoju nas sami, nas, naši srca U današnji današnjih muslimana je kad ih želimo nešto podučiti, da ih podučimo znanjem, propisima koje je dao gospodar, ali u isto vrijeme da ih naučimo o onome koji je te, koji je te propise ustanovio. Da nam se ne bi desilo da osoba nauči šta je dobro, a šta je loše. Da nauči kako se klanja... A da onda ne klanja. Zašto? Jer nismo je naučili ko je taj koju je namaš propisao. Osoba koja svasti da je njegov gospodar, onaj koji mu daje život, koji mu daje njegovo zdravlje, koji mu njegovu djecu daje, koji mu daje na faku kada, kada ide da radi. Takva osoba će biti svjesna da je duža biti odana gospodaru. Da kada učini neko zlo, da zna da je gospodar taj koji ga vidi pa ga može kazniti. Kada, kada hoće da učini dobro, da zna ga, da ga gospodar vidi, da je može dati dobro njemu i njegovoj porodici. Onda se ta svijest o gospodaru jača. Jedan od ashaaba, kada je krenuo na namaz, mi danas govorimo još uvijek je o poglavlje o, o, o abdestu. Jedan od ashaaba, kada su ga vidjeli, da je otišao da Obavi namaz promijenio je izlaz svoga lica. Pa kada su ga njegovi drugovi upitali šta je, šta se je desilo kada se znate li vi kome u suset idem. Ulema kaže ako hoćeš da ti namaz bude potpun ili ako osjetiš da u namazu nisi skoncentran vodi računa kako si abdest kako se abdest uzeo. O vrijednosti abdesta Postoje mnoge predaje. Doista je abdest nešto što je svaki dan prisutno u životu vjernika. Uzvišeni gospodar je abdest učinio da bude vezom između našeg stanja u kojem se nalazimo i naše veze sa gospodaram. Prije nego što stupimo u namaz duži smo uzeti abdest da bi nam namaz bio primjen. I to je veza koju mi imamo da se očistimo i fizički i duhovno da se pripremimo za naš susad sa gospodaru. Nekada obavimo namaz koji bude samo više formalne prirode, a neka će, nekada će se desiti, posebno ako je u pitanju noćni namaz koji obavimo, da kada obavimo taj namaz, osjetimo puninu tog namaza, osjetimo radost u srcu, uživamo u namazu, a nekada nam bude opterećenje. Zato je bitno ova priprema za namaz. Zato se na početku spomenu, ovu predaju o ashabu koji je promijenio izlaz svoga lijeza. Kada obavljamo namaz, detaljno se pripremamo za njega, a onda kada stupamo u njega, onda imamo osjećaj da razgovaramo sa našim gospodarom. Kaže gospodar, Inna allaha juhibbu tawabine o juhibbur mutatahirin, doista Allah vole dvije vrste ljudi. Jedni oni koji se čiste, a to činimo i abdestom, I oni koji se mnogo kaju, ja bih kazao da se i oni čiste. Oni se čiste od grijeha zbog toga što se kaju, a ovi prvi se čiste od fizičke nečistoći. Zato je bitno u svom životu imati paralelu. Kada se hranimo, da, da, da se hranimo i fizički i duhovno. Kada se čistimo, da se čistimo i fizički i duhovno. Kada je uzvišeni gospodar objavio kuranski ajet Fihiridjalu juhibbuna enjata taharu Kaže, u tom mjestu, u Kubavu, imaju ljudi koji vole da se mnogo čiste. Wallahu i u hebbul mutahirin, doista Allah vole one koji se čisti. Kažu da je Resulullah s.a.v. upitao ljude iz tog mjesta, šta je to, a pa vas je gospodar, kakvo je, je to očišćenje koje vi primjenjujete, a pa vas je gospodar povalio oni su ukazali da oni koriste i vodu i kamenje mi danas koristimo i vodu i papir je li da bismo upotrijebili svoje čišćenje dokaz da je abdest i duhovna i fizička obskrba govori, govori nam hadis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koji kaže kada musliman uzima abdest pa upere svoje lice kaže sapiri sa posljednjom kapi te vode sapire grijehe koje je učinio svojim očima sa pranjem svojih ruku on sapire ono što je učinio od grijeha svojim rukama a sa pranjem svoju, svojih nogu on sapire grijehe koje je učinio svojim nogama ili ako je hodao po, po haram mjestima dakle kada uzimamo abdest, pored toga što se fizički pripremamo da budemo čisti pred našim gospodarom Mi, smo, mi se i duhovno čistimo tako što sapiremo, sapiremo naše grijehe. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam zaista kičenje na sudjem danu će biti do onih mjesta do kojih su doprla voda od naših abdest. Onaj ko želi da se ukrasi gospodaru na sudjemu danu neka uzima neka uzima abdest. Ovaj ajed koji govori o da Allah Zeleshanovu voli onih koji se čiste i oni koji se koji se mnogo kaju je, je nešto što trebamo aktualizirati sada pred Ramazan naime mi se nalazimo ovo još jednu sedmicu od mjeseca Ramazana i znamo svi da su u toku mjeseca Ramazana blagodati mnogobrojni da ih ne brojati ne možemo Međutim, na uber je svat plodove Ramazana i blagodati koje Gospodar daje u tom mjesecu. Zato naša srca treba pripremiti i fizički i duhovno da bi ona mogla primiti blagodati koje nam Gospodar daje u tim mjesecima. Jedna od tih priprema koje imamo za Ramazan je upravo teuba, da se peremo teretovi grijeha koje imamo i da u Ramazan uđemo čistiji kako bismo mogli uzijeti one blagodati koje gospodar daje i uzdignuti, uzdignuti se u tim deređima. Znanje je bitno iz razloga što je, što je insan svjesni svoga gospodara. Pazite, mi imamo teubu. Insan kada čini teubu je ponizan čovjek. Prvo svatio je znanjem je, svatio da je on taj koji je učinio grije. Zatim se kaje zbog tog grijeha ponizani svome gospodaru i traži od njega opraštanje šta je on učinio on je postao svjestan samoga sebe i postao je svjestan i svoga gospodara a zbog čega je gospodar dopisao post la alakum ta ta da biste imali veću svijesto gospodara zato je ovaj period tadramazan bitno da insan se posveti da razmisli šta je to što je on uradio prošle godine od dobrih djela a šta je to gdje je griješio kakav je izašao iz prošlog Ramazana, kakav će ući u ovaj Ramazan, da bi mogao prihvatiti blagodati koje mu gospodar daju. Kaže uzvišeni vjernike poziva, ja aijuha allazina amanu tuubu ila Allahi tevbatan nasuha. U suri, Tahrim kaže Allah je lešanuhu, o vjernici, iskreno se Allahu pokajte, asa rabbukum enju kafira ankum sejiatikum, da bi Allah preko ružnih dijela vaših pre, prešao i uveo vas u bašću kroz koje, koje će rijeke teći mi danas govorimo o hadisu odnosno u poglavlje o hadisu koji govori o uzimanju abdesta bez da se desio neki hades odnosno bez da se deslo da je da je taj, da je taj abdes pokvaren prije nego što počnemo da čitamo adizam, mor vas, kao što je ovdje običaj da provučimo fatihu ili dobu imam u Buhari i da li lajim fatih حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ريكونا من المسدد ود يحيى ود سوفيان قال حدثني عمر بن عامر لأنه ريكو عمر بن عامر عن أنس بن مالك وأنس بن مالك ويركو كان نبي صلى الله عليه وسلم يتوضع عند كل صلاة قال إنسي بمالك بأي بسلانك صلى الله عليه وسلم وزيما وابدس بلكم سوكوغا نمازا قلت كيف كنتم تبدعون فسر قال قال وبيتا ككو ستوي أصحاب ككو ستوي وزيما وابدس قال يجزيو أحدنا الوضوء ما لم juhdis kaže nama je bio dovoljan kaže Enes ibn Malik jedan abdest sve dok, ne bi, sve dok taj abdest ne bi nešto pokvarilo iz ovog hadisa opet vidimo ovu odliku tabina da pitaju ashab kako su oni činili da bi insan tekao znanje mora pitati one koji imaju znanje i to je prvi, to je prvi preduslov Ovdje imamo, vi znate da je, da nije potrebno za svaki namaz uzimati abdest. Uzišeni gospodar uvijek nastoji da, nas, da nam olakša stanje u kojem jesmo. Poslanik s.a.v. je znao za svaki namaz uzimati novi abdest. I to je odlika pobožnih. Ovo nije pravilo nego je odlika pobožni da za svaki svoj namaz detaljno pripremi kako i posadno, jeli? posadno abdestom. Naš aviz nam je učio ajete koji govore o postu. Učio nam je ajete Da Allah dželle šanu, ne želi, želi Allah bikumul Doista Allah ne želi da vam oteža, on želi da vam dao lakša. Pa kada insan na putu, kada insan je bolestan ili ima neku opravdanu prepreku, Uzvišeneg Gospodara ne okterećuje ni postom. Naći olakšica je nešto što je svojstveno svojstveno gospodaru što daje svom vijenici Ono što su mi počasćenik kao ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jeste da možemo klanjati na bilo koje mjestu. Kaže poslanik alejhi salam "Vojuilet liyal ardu masjidan." U odnosu na drugog poslanika kaže: "Meni je zemlja učinjena mesdžidom." Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli. Kada bilo koj čovjeka iz mog ummeta bilo gdje na zemlji zatekne namaz, neka ga klanja čaka im je dao zemlju toliko čistu da njome možemo uzeti tejemu ne moramo uvijek uzmati ne moramo uvijek uzmati ni abdest dakle komentar ovog hadisa bi da je da je poželjno uzimati uzimati abdest za svaki namaz ali da to nije obaveza i da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam uzimao ponekad ponekad uzimao jedan abdest za više namaza ali je znao uzimati abdest za svaki namaz i to je, to je odlika, odlika pobožnih. Kada smo govorili o, o našem pripremanju za Ramazan ja želim najaviti večeras da ako Bog da posle jacije namaza ko bude imao vremena Biće noćni namaz i odakšama. Molim vas, odakšama druženje. imaćemo druženje pošto imamo vremena, biće nam gosti iz Britanije. Iz Britanije biće naša braća gosti iz Britanije koji želi da se sa nama druže, a nakon jacije biće i dvije sestre. Znaci ko bude imao vremena da odakšama dojacije da se druži sa tim ljudima, a posle jacije namaza biće i na fila i posle ćemo učiti zajedničku dovu i to je već naša priprema Ramazan mi znamo da je Ramazan odlika Ramazana druženja, odlika Ramazana je noćni namaz na fila pa ako bude imao prijeliku da ostane neka ostane ja ću večera završiti sa jednom predajom koja govori o čovjeku iz Benu Israila naime Ebu Horeire nam je prenio od Rasulullah s.a.w. da je bio jedan čovjek iz Benu Israila koji je mnogo griješio i kaže kada mu se primakla njegova smrt okupio je svoje potomke i kazao kaže kada presali stavite moje tijelo na vatru na lomaču i kada sagori moje tijelo sameljite i dajte da se na vjetru jeli, na brdima rasprši I oni su to uradili, kada je preselio, naložili su vatru, njegovo tijelo spasili, spla, spalili i prosuoli po brdima. A vi znate, gospodar kaže, kun budi, feje kun i ono bude. I kaže, uzvišeni gospodar ga pita, zbog čega si to uradio? Zbog čega si spalio svoje tijelo? Kaže, gospodaru, straha o tebe. Nije bilo grijeha kojeg nisam počinio. Bojao sam se da ćeš me ti mene najviše kazniti. Pa sam zbog toga spalio svoje tijelo. Zatim je kaže, gospodar kazao, zbog tvoj straha od mene ja sam ti oprostio. Posvjedočite o, o i moji da sam mu oprostio i uveo ga u dženete. Nema toga grijeha kojeg insan može učiniti a da mu gospodar taj grije nije spremano prostiti. Ovo vrijeme, pred ramaza iskoristite da analiziramo svoje postupke. Svako onas koji je dobar može biti bolji. A nema insana da nema svoj slabost. Imate insana, ja radi u džematu. Imate insana koji je svaki dan na mazu. Ali ako mu zatražite jednu marku, Zadijete dijete koje je u mehtabu kao da moći vaditi. Zašto ima svoj slabost? A imate druge sanje čovjeka kojeg u džamiju uvesti ne možete. Ali ako mu bilo što zatražite za džamiju, one spremano drješiti. Svaki insan ima svoju slabosti i na tim slabostima treba raditi. Zato se kaže da svaka bolest ima lijep. Zavidnost je bolest, škrtost je bolest. Nemarnost prema namazu je bolest. Sad ćete vidjeti ide Ramazan prema postu toj bolest. Na, to, na toj bolesti treba raditi. Najbolji lijek je da mu se suprostavite. Ako osjetite kod sebe da nemate želju za davanje, onda 20 feninga, 20 feninga učite sebe i svoj nef za nešto udijelite. Ako osjetite da, da abdes dobro ne uzimate, onda mu se posvijetite, suprostavite se sa samo suprotno, suprotnom stranu. Ako osjedite namarnost prema namazu, onda odrijete termi pa klanajte noćni namaz. Da insan savladava sebe. To je naša borba. Mi smo, alhamdulillah, vjernici. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. Svjedočimo da je Muhammed s.a.v. poslanik i uzor. Svjedočimo imanske i ako Bog da, nadam se, primjenjujemo islamske šarpe. Ali imamo svoje slabosti. Ako Bog da obo vrijeme i namazan je prilika kada su šejtani okovani da se borimo protiv svojih slabosti. Molim Allaha dželel da nas poduči onome što će nas što će nam koristiti. Molim uzvišenog gospodara da se odkoristimo od onoga što što saznamo, što naučimo i molim gospodara da nam blagoslovi ove dane mjeseca Šabana dokovo da ajli dočekamo mjesec Ramazan. Selamun alejkum i halal.